Östersund 17 oktober 2021. En 23-årig man grips vid järnvägsstationen misstänkt i ett misshandelsärende. I hans mobil hittar polisen information som kommer att leda dem till en av de största narkotikahärvorna i Jämtlands historia. Ja, precis som vem som helst har en försäljningssida på Instagram och vill dela den. Men här var det droger det handlade om. Hervan kopplas till narkotika- och vapenaffärer som styrs inifrån Kumlaanstalten och det kriminella nätverket Foxtrot. Det har bestått i att 27-åringen har gett instruktioner till den här personen hur han ska starta upp sin verksamhet på utsidan. Petri Krim, idag Knarkhervan i jämtland. Jag heter Linus Lindal Och jag heter Stefan Sundberg. Ja, välkomna till Petri Krim. Till att börja med ska jag säga att Fanny som brukar vara här, hon är inte här vid min sida idag, utan det är vår kära producent Stefan Sundberg. Välkommen hit. Tack Linus. Den här veckan kommer att handla om en enorm narkotikahärva där runt 40 personer har dömts för sin inblandning och där några fortfarande väntar på rättegång. Och det här är ett fall som flera av er lyssnare har tipsat oss om. Och det är inte konstigt eftersom det finns flera delar i det här som sticker ut. Det handlar om cannabis och kokain som sålts till unga genom sociala medier. Och i vissa fall har det till och med tävlats ut narkotika om man till exempel delat vissa inlägg och sidor. Många av köparna är unga som yngst 15 år. Och det här är som sagt en riktigt omfattande härva med många namn så det gäller att hänga med nu. Vi ska titta på hur en 27-åring med koppling till det kriminella nätverket Foxstrott kunnat instruera och styra nyckelpersoner i narkotikahandeln i Jämtland från Kumlanstalten. Och vi har också pratat med folk längst ner i den här kedjan. De har absolut inte väntat sig att kvällarna när de rökte en gås med sina polar i ett vardagsrum skulle göra dem misstänkta i samma fall som organisatörerna av allting. Vi kommer att fokusera närmare på några få personer i toppen av den här hierarkin och vi ska också säga det att de har nekat i stora delar av de här anklagelserna. Så hur kunde det här styras inifrån Kumla och hur har allt det här påverkat narkotikamarknaden i Jämtland? Den 17 oktober 2021 grips en 23-årig man utanför järnvägsstationen i Östersund. Han kommer från närområdet och har tidigare dömts för narkotikabrott och stöld så han är känd av polisen. Men den här gången grips han för försök till grov misshandel och i arresten beslagtar polisen hans mobiltelefon. Och det de hittar i den blir starten på den här stora härvan som nystas upp allt eftersom. Ja, för när polisen tömmer den här telefonen så hittar de information som gör att de misstänker att 23-åringen fått i uppdrag att styra delar av narkotikahandeln i Jämtland. I mobilen hittar polisen bland annat två bilder på ett handskrivet brev som är undertecknat med telefonnummer. Där står det, släpp aldrig ÖST. Jag vill ha minst fem till tio kassar där uppe varje vecka och EBI 200. Vi ska översätta lite, med ÖST menar man alltså Östersund, med kassar menas kilo med hash i det här fallet och EBI är slang för kokain. Det här telefonnumret går till en person som vi kommer att kalla uppdragsgivaren. Han är kopplad till narkotikaaffärer med personer som hör till det kriminella nätverket Foxtrott och vi kommer att berätta mer om det lite senare. Och uppdragsgivaren, han ska ha en skuld på över en miljon kronor till Foxtrots ledare som kallas Räven. När uppdragsgivaren och flera andra grips och döms behöver därför någon annan ta hand om affärerna. Och det landar alltså på 23-åringen som greps på järnvägsstationen. Att ta hand om uppdragsgivarens affärer i Jämtland. 23-åringen har vi därför valt att kalla för organisatören. Organisatören och uppdragsgivaren känner varandra sedan gammalt. De är uppvuxna på samma ort och sen uppdragsgivaren häktades har organisatören med flera tagit hand om uppdragsgivarens hund. Och det är alltså i organisatörens telefon som man hittar de här bilderna på brev med instruktioner om hur man skulle starta upp narkotikahandel i Östersund. Och i den här telefonen hittas också en konversation mellan honom och rävens kusin som sitter inne på Kumla-anstalten. Och det är instruktioner som hundra lax måste lösa sig till tisdag, hitta en lägenhet utan koppling till någon i Stockholm och hitta en till två juniorer som är lojala som du kan använda dig utav. I den här telefonen hittar polisen också anteckningar över hur och när pengar ska betalas och skulder lösas. Organisatören alltså mannen som greps på järnvägstationen han släpps men polisen inleder spaningsåtgärder mot honom och vissa personer i hans närhet med anledning av informationen i hans mobiltelefon. Ett sånt här narkotikärende så handlar det inledningsvis rätt mycket om att kartlägga de personer som är intressanta för utredningen. Det här är en av polisens spanare. Han vill inte ställa upp med sitt namn men han beskriver på vilket sätt han och hans kollegor börjar kartlägga nyckelpersonerna i den här härvan. Vad gör de på dagarna? Jobbar de någonting? Vart sover man någonstans? Vilka personer träffar man? Och vilka av dem man träffar kan vara av intresse för utredningen? Vilka fordon använder man? Vi försöker då kartlägga liksom hierarkier och... och hur de här nätverken är uppbyggda. Vem gör vad vem ansvarar för vad och så vidare. Och, och försöka dra slutsatser utifrån det och försöka vara med där. Det, där det händer intressanta saker helt enkelt. Spanaren berättar hur den här organisationen är uppbyggd. Det vi misstänker det är att vi har en uppdragsgivare som då den här som vi kallar för organisatören, arbetar för. Och till sin hjälp har han då bokaren och under där ett, ett antal transportörer som, som tar upp narkotika från södra Sverige upp till Jämtland och Östersund. De som är högst upp i hierarkin i Östersund är alltså organisatören och en kille som vi kallar bokaren. Bokaren äger den lägenhet där de oftast håller till och som namnet avslöjar så är ett av hans uppdrag att just boka tågbiljetter. Under den här tiden när vi tittar på och deras agerande så var det till största delen tåg som användes. Man bokade ett tåg, en biljett, till någon som åkte ner då till i det här fallet antingen Stockholm eller Göteborg. Och där gjorde man upp affären och hämtade upp narkotika. Då. Och den kom tillbaka till Östersund med vändande post, eller på sig, men med ett tåg och... I de fall vi, vi kunde titta på det så hamnar den i, i bokarens lägenhet när den kom till Östersund och därifrån de försvann den ut till olika försäljare. Den narkotikan som man har, har transporterat upp och, och sålt här uppe har i de flesta fall varit kokain och hasch. Och den här narkotiken som tas upp till Östersund misstänker polisen förvaras i bokarens lägenhet i flera fall innan den säljs vidare. Misstankarna gör att polisen spanare har lite extra fokus och bevakning på just bokarens lägenhet. Och en vecka före julafton 2021 så får polisen en riktig julklapp får man väl säga. En kille som de följt kliver av tåget i Östersund. De misstänker att han transporterat pengar och narkotika i Stockholm och Göteborg de senaste dagarna. Nu är han tillbaka i Östersund och enligt polisen har med sig 100 gram kokain från resan. Det är tåget... Tar vi emot och ser när han kliver av och att han går då raka spåret upp till bokarens lägenhet. Och den lägenheten har vi under bevakning både från alla håll och kan även filma in i lägenheten. Och vi ser där att det redan befinner sig fem personer där. Sedan tidigare. Då. Spanaren kan alltså se rakt in i lägenheten och inte nog med det. Allt filmas ju också bland annat av en drönare. Det vi också ser då det är att bokaren tar på sig gummihandskar och börjar hantera paket med vitt innehåll. Vilket vi misstänker är narkotika. Och vidare ser vi att han gör ordning linor på en bricka som de flesta i lägenheten tar del av. Vad vi kan se. Det blir en visuell bekräftelse på att det vi misstänker stämmer. så att det, Arbetsmässigt så är det intressant att titta på vad som händer där inne. Den här och andra spaningsfilmer kommer senare att användas som bevisning- mot flera av nyckelpersonerna i den här narkotikaverksamheten. Spanaren och hans kollegor har haft koll på de här nyckelpersonerna- under några månaders tid- och i mitten av mars 2022 så slår man till och griper organisatören, bokaren med flera. Vid det tillfället så, så gör vi vissa observationer som gör att vi, vi tror att, att det finns narkotika i lägenheten. Att det har kommit upp en, en transport och att den har landat i bokarens nya lägenhet. Så att... Vi håller helt enkelt lägenheten under uppsikt och ser till att vi införskaffar nycklar så att vi kan gå in i lägenheten. Och när vi gör det så, och är klara då går vi helt enkelt in i lägenheten och säkrar den. Och i lägenheten finns då ett antal av de huvudmisstänkta och där anträffas då bland annat en större mängd med narkotika. Tillsammans med, med andra saker som, som har hjälpt utredningen framåt, olika lister och så vidare. I lägenheten där man griper de här personerna hittas 294 gram amfetamin och nästan 50 gram kokain. Och det kommer snart visa sig finnas betydligt mer narkotika som polisen kommer att koppla till männen. Ja, jag kom väl in i det här utifrån att vi hade en person som blev gripen egentligen när han var på krogen och försökte sälja enligt vår uppfattning kokain. hade kokain på sig som var portionsuppackat. Det här är Per Sundin. Han är kriminalinspektör inom Jämtlandspolisen. Han blev ju häktad och i det läget så visste ju inte jag om att han ingick i någonting annan, i någon annan utredning. utan Jag skulle hantera honom som en narkotikaförsäljare helt enkelt. Påbörjade utredningen med att titta på det man gör. Vi tittade på hans konto, vi tittade på hans, alltså framförallt kontouppgifterna, för han hade ingen telefon på sig när han grips. Kommer väl ganska så snabbt fram till att det här är en kille som säljer ganska mycket droger? Efter gripandet fick Persundin rollen att börja kartlägga vilka individer som köpt narkotika. Och snart växer det här ärendet, och växer och växer. Killen som greps på krogen har till exempel chattat med organisatören om cannabisinköp. Så det vi gör då är att vi börjar jobba med det som vi kallar en snöboll. Och en snöboll för oss det är ju egentligen att man tittar på den som säljer droger och så följer man drogerna. Och då blir det större och större för varje led som vi kommer till. Det blir fler och fler inblandade. Så det vi gjorde var att vi helt enkelt tog fram utifrån hans kontouppgifter vilka personer anser vi här han har sålt droger till. Och sen så får man då sätta upp dem som misstänkta och börja jobba med dem. Det är ett riktigt detektivarbete att försöka reda ut vilka fler som kan vara inblandade och hur. Polisen använder sig av spaning, som vi hört om, hemlig dataavlyssning, man tömmer telefoner och spårar swishnummer och transaktioner mellan personer och konton. Då utredningen blir så omfattande och rör olika slags utredningsgrupper är inte ens alla utredare själva medvetna om att deras utredning är en del av en betydligt större knarkärva. Och en av anledningarna att den här härvan har blivit så stor- är att man under utredningen har lagt resurser på att ta alla inblandade. Från ledargestalterna till köparna. Och detta menar Persundin är viktigt för att krympa narkotikamarknaden på sikt. Om man tittar på det stora så tycker många- varför lägger ni så mycket fokus kanske så långt ner i ledet? Men för mig är det otroligt viktigt- för att om vi kan komma åt de här också första förstagångsbrukarna- så finns det ingen sen, alltså om vi får, kommer åt dem också, så visar på att det kan faktiskt hända att ni åker fast när ni köper de här drogerna. Då är det inte lika intressant. Får man en konsekvens ganska tidigt i ung ålder så kanske man inte väljer att göra det här en gång till. Och någonstans så måste vi, samtidigt som vi jobbar högst upp för att stoppa inkommande, så måste vi också stoppa att det finns en marknad för det. Försäljningen har skett på olika sätt. Några av dem som har köpt narkotika är bara 15 år. Och säljarna har i flera fall särskilt riktat in sig på sociala medier- där marknadsföringen skett. Två av säljarna som dömdes sommaren 2022 har lagt ut videor på Instagram- där de bjudit ut narkotika till försäljning. En av dem delade en film på Snapchat om hash som finns tillgängligt. Och samma person la även ut ett inlägg om en tävling som gick ut på att värva kunder. Och priset, det var narkotika. Tittar man på de som sålde i vårat led- så tittade vi oss på likgiltigheten för ung, alltså för åldrarna- och det var ganska så hemskt att se- när man liksom säljer färdigrullade jointar. För att de här inte klarar av att rulla sina egna jointar- då har man ju ändå bestämt sig för att de här är jätteunga. Men det bryr oss ingenting, vi ska sälja ändå. Den mest synliga och den mest liksom som ändå man reagerar på- det är att man hade en Instagram-tävling eller liknande- där man säger, dela den här sidan- så är du med på utlottning av vinster. Och vinsten var... Nu ska jag inte svära men jag tror att det var fyra gram röka, två ecstasy eller tramadol. Och det, är liksom, det var det man kunde vinna. Och det här sättet att marknadsföra droger har fått Per Sundin att reagera. Och han fortsätter att beskriva hur det kan gå till. Ja, precis som vem som helst har en försäljningssida på Instagram och vill dela den. Men här var det droger det handlar. om. Och sen lägger man ju ut filmer. Alltså man lägger ut reklamfilmer på Snap. Det är, det är jättevanligt att nu har det här kommit hem och så dela, gärna att man tar en film och bryter upp sitt hash för att visa vad det är för liksom kvalitet på det. Och det är för att visa verkligen att det här är vad jag har hemma just nu, det här är vad som finns och det här är priserna. Det började med att jag bara ville testa och röka. Men sen så umgicks jag med personer som gjorde det, alltså liksom hela tiden. Det här är Andrea. Hon förekommer också i den här härvan- men hon är långt ner i kedjan från de personer som vi har pratat om hittills. Andrea hon kommer från en mindre ort i Jämtland- och hamnar i det här genom att hon röker cannabis med sina vänner då och då. Hon beskriver att det inte handlar om några större mängder. Andrea heter egentligen något annat och vi har också bytt ut hennes röst. När man umgicks med dem så varte det ju att man fortsatte. Alltså det var ju inte sådär jätteofta. Jag menar det var- Kanske var varannan helg, om ens det. Och det är i början av 2022 som Andrea får ett oväntat samtal från polisen. Ja, och de liksom, vart är du någonstans? Och då var jag tvungen att säga vart jag var. Och sen bara dök de upp. Och de förhörde ju mig i köket. Det var tre stycken poliser och de sa ju att de visste allting redan. Men det gjorde de ju inte. Ja, jag satt ju helt själv. Och det var väldigt läskigt att sitta där med tre personer som bara stirrade in i själen på en. Polisen får upp ögonen för Andrea efter att ha tittat på swish-överföringar från henne till två personer som polisen menar säljer narkotika. Och efter att ha tagits in på urinprov som visar positivt erkänner Andrea att hon har rökt cannabis. Och hon beskriver faktiskt att hon på ett sätt förstår polisens agerande. Ja, men det är rimligt. Jag menar vi, eller jag, vi gick ju ett brott så det finns inte riktigt så mycket att argumentera om där. När Andrea fick veta att det förutom henne var ett flertal andra personer som var misstänkta, bland annat de i toppen av hela den här kedjan, så spred sig en rädsla. Ja, det var ju när rättegångspapperna kom. Då fick vi ju alla veta att det var någonting mycket större. Det var faktiskt väldigt skrämmande, så det var ju jättestort. Och det var mycket större än vi någonsin hade kunnat tänka oss, så det var väldigt läskigt. Rättegången blev tuff för Andrea. Hon dömdes till dagsböter och trots att hon inte försvarar sin brottsliga handling så menar hon att straffet hon fick har tagit hårt på henne både ekonomiskt och mentalt. Det har ju varit väldigt mycket psykiskt som har påverkats. Så att ja, där jag bor så blir det väldigt mycket snack. Och chefen fick ju reda på det via brev och eftersom jag ville berätta för mig själv att jag hade åkt dit på ingen, narkotika så kändes det verkligen som att man inte ens kan få säga någonting själv utan det ska komma ifrån någon annan istället. Men det var väldigt jobbigt för man känner ju liksom att folk dömde en baserat på någonting väldigt, väldigt korkat som man hade gjort. Vi flyttar oss tillbaka i tiden och även geografiskt. För den 28 september 2021 så spanar polisen mot en lägenhet i Bromma i västra Stockholm– –och förbereder en husransakan. Där inne befinner sig en ung man och han hör att polisen knackar på dörren och får panik. Den unga mannen tar en bunt sedlar, springer ut på balkongen och kastar ut dem. Sen vänder han in i lägenheten igen och spolar ner vitt pulver i toaletten. Polisens tillslag mot lägenheten leder till att de beslagtar 17 kilo cannabis– 8 kilo amfetamin och fem vapen och omkring en halv miljon i kontanter. Och varför nämner vi då det här tillslaget i en lägenhet 55 mil från Östersund? Jo, polisen kan alltså se att männen i Bromma haft kontakt med bokaren och organisatören i Jämtland och diskuterat transporter av narkotika. Narkotika och vapentillslaget i Bromma det kommer att utredas i en större och separat utredning kopplat till kriminalitet i Värmland. I samband med den utredningen så börjar polisen lyssna av samtal. Där pratar man om hur det här tillslaget har gått till, att polisen har varit på plats. Vad personerna som befinner sig i lägenheten vi gjorde tillslaget i, vad de gjorde under tiden. Till exempel att de spolade ner stora mängder narkotika och kastade ut pengar från en balkong. Det här är kammaroklagare Linda Karlsson som hållit i den så kallade Värmlandsdelen. Hon menar att den som varit i kontakt med dem som gripits i samband med husransaken i Bromma är en 27-åring på Kumla-anstalten. Han som vi kommer kalla rävens kusin. Vi ska säga att varken räven eller den här kusinen på Kumla har varit misstänkta för brott i utredningen som rör Jämtland. Det kan vi höra på de här samtalen där man... Eh... På något sätt rapportera tillbaka till 27-åringen om vad som händer med den narkotika som, som han är inblandad i på utsidan. Vi kan också höra senare i samtalen att han är väldigt engagerad i att försöka lösa de skulder som uppkommer i och med att polisen har tagit stora mängder narkotika i beslag. Han är också... Eh, engagerad i att försöka fortsätta den här brottsliga verksamheten genom att eh, försöka rekrytera nya personer som kan fortsätta sälja narkotika åt honom eller till och med vapen. Genom avlyssnande samtal har polisen kunnat höra hur tillslaget mot lägenheten i Bromma gjort att Foxstrottledaren Räven blivit upprörd. Han menar att uppdragsgivaren i Jämtlandsdelen redan är skyldig honom en miljon kronor och när uppdragsgivarens Killar, nu har torskat så har skulden växt. Räven pratar och skriver med sin kusin på Kumla om hur den här skulden ska lösas. Och eftersom han pikas ut som ledare och själv är misstänkt för andra brott i det här läget så låter han då andra under sig hålla i de här kontakterna. Kusinen, alltså 27-åringen som sitter inne på Kumlanstalten han försöker styra upp hur narkotikaförsäljningen ska fortsätta så att uppdragsgivaren också kan fortsätta betala av sin skuld till räven. Uppdragsgivaren förmedlar därför en kontakt till rävens kusin och den kontakten är alltså uppdragsgivarens vän, han som senare grips på järnvägstationen i Östersund och som vi kallar för organisatören. Så inifrån Kumla tar Rävens kusin kontakt med organisatören. Enligt polisen diskuterar de hur mycket organisatören kan sälja från Jämtland. Och man hittar, som vi nämnt tidigare, instruktioner om hur narkotikan ska säljas som Rävens kusin ska ha skickat till organisatören i Jämtland. Och det här visar på att narkotikamarknaden i Jämtland alltså inte bara är en lokal företeelse utan det orkestreras på betydligt högre nivå än så. Hilda Nygren är operativ analytiker hos polisen. Hon var med och kartlade nätverket Foxtrott i utredningen som kopplas till lägenheten i Bromma. Man beskriver det här nätverket som ska styras då av den kurdiska räven. Och det har väl inte polisen haft koll på så jättelänge men man säger att det är ett, ett nätverk som består av räven och ett antal släktingar och nära brottskamrater till honom kanske... Ett tiotal personer eh, och det ska vara ganska så toppstyrt och ägna sig framförallt åt grov narkotikasmuggling in till Sverige. Polisens teori är alltså att räven sin kusin med narkotika som sen skickats ut i landet. Som exempelvis upp till Jämtland genom organisatören. Och avlyssnade samtal från utredningen indikerar att han har en betydelsefull roll. Även om man inte är misstänkt för brott i just de här utredningarna. Hilda Nygren igen. Man kunde se att räven även hade en, en ledande roll- gentemot vår huvudman. Eh, och att vår huvudman sen hade kontakter- med personer i nätverket som i sin tur också hade direktkontakt med räven. Hilda Nygren berättar också att bara för att man har haft viss koppling till räven eller personer som stått honom nära så betyder det inte att man är med i just foxtrott. Det är svårt för oss att säga hur väl medvetna alla aktörer i vårt ärende hur medvetna de är om själva nätverket. Det finns också ett visst utrymme för att man kanske samarbetar i vissa ärenden med det här nätverket som vi kallar för Foxrot, men att man också kan eh, samarbeta med andra personer i samma eh, bransch. Men då är den stora frågan hur kunde Rävens kusin styra delar av narkotikamarknaden trots att han suttit inne på Kumla sedan 2018? Kammaråklagare Linda Karlsson förklarar hur det har gått till. Trots det så har han ju kunnat nästan helt fritt använda en Telefon. Den telefonen har inte kunnat använda nattetid och så vidare. Men dagtid så har han kunnat använda den här telefonen i stort sett precis som han själv har velat. Det här är gjort, möj, möjliggjort för honom att kunna fortsätta bedriva den brottsliga verksamhet som han bedrev redan innan han, han hamnade på Kumla. Han har alltså haft ett telefontillstånd- för att kunna ringa från Kumla- och ett av numren har gått till hans flickvän. Han har också haft telefontillstånd till andra personer- men till flickvännen så kunde vi se ganska snabbt- att han har pratat i väldigt stor omfattning. Uppemot åtta timmar per dag har han kunnat sitta- och prata med sin flickvän då. När man analyserar den-, den Information vi har kring flickvännen så visade det sig att hon har agerat som en form av telefonväxel. Där hon har skrivit meddelanden på uppdrag av 27-åringen. Och hon har också kunnat koppla ihop 27-åringen med andra personer på utsidan via sin telefon. Hon har alltså lagt sin hemtelefon över en mobiltelefon och på så sätt har han kunnat prata med... Personer på utsidan. När Rävens kusin, 27-åringen alltså, har velat komma i kontakt med andra har han alltså ringt till sin flickvän som i sin tur ringt upp den person som Rävens kusin ha prata med från en annan telefon. Och det här med att lägga två telefoner på varandra på det här sättet det kallas relättelefon. Kammaråklagare Linda Karlsson förklarar hur kontakten mellan Rävens kusin på Kumla och organisatören i Östersund har sett ut. Det har bestått i att 27-åringen har gett instruktioner till den här personen hur han ska starta upp sin verksamhet på utsidan. Till exempel att han ska skaffa en lägenhet, han ska skaffa nya telefoner och han ska skaffa medhjälpare som kan hjälpa till i den här verksamheten som man då planerar att man ska bedriver på utsidan och som i största livförsta hand handlar om narkotikahandel. I förhör nekar även kusin till att han ska begått något brott inifrån Kumla. Han tycker att det framgår tydligt i samtalen att han inte vill att hans vänner ska hamna i problem och att han bara försökt hjälpa till med en skuld. Jacques Moepo är kriminalvårdschef på Kumla och han menar att kriminalvården har misslyckats i sitt uppdrag när kriminella kan fortsätta begå brott samtidigt som de sitter inne. Vårt uppdrag inom kriminalvården är att omöjligt göra för intagna att begå brott under tiden de sitter hos oss men också att jobba på så sätt att förebygga återfall i brottslighet men att någon intagen har lyckats begå brott under verkligheten är mycket beklagligt. Det är helt oacceptabelt. Och tanken är ju inte att intagna på kumla ska kunna ringa vem som helst när som helst på det här viset. Men att kringgå systemet har i det här fallet varit oroväckande enkelt. Och enligt Jacques Muepo ska systemet rent tekniskt kunna upptäcka när samtal kopplas vidare på det här viset genom relättelefoni. Men att systemet alltså inte har fungerat som det ska i det här fallet. Händelsen har därför lett till en rad åtgärder för att förhindra att något liknande ska kunna inträffa. Jack på igen. Vi har nu möjlighet att avlyssna i efterhand. Vi har möjlighet att jobba på så sätt att intagarna kan inte ringa eh, när som helst, hur som helst. Alltså antal timmar för att kunna ringa de här samtalen är begränsade. Och Vi har också, som jag tidigare har sagt, här möjlighet att stänga telefonen under sysselsättningstiden. Nu ska vi tillbaka till Jämtland och vi har ju varit inne på hur försäljningen av narkotikan där gått till. Några av nyckelpersonernas roller har vi beskrivit och kopplingen till att organisera brottslighet och hur köparna har påverkats. Frågan är då eftersom nästan 40 personer åkt dit på sin inblandning i det här. Hur det har påverkat narkotikamarknaden i Jämtland har det gett någon effekt på marknaden i stort. Här är spanaren igen. Min uppfattning är, alltså min personliga uppfattning är att på kort sikt så kanske det påverkar tillgången på narkotika. här, Men på, på lite längre sikt så, så tror jag nog att det är en, tyvärr en marknad som andra tar över då när det uppstår ett tomrum någonstans. Per Sundin hos Jämtlandspolisen håller med om att det här är en svårutredd fråga men på en mindre ort i Jämtland där man känner till att många använder narkotika så menar han att användningen av cannabis faktiskt verkar ha gått ner. Det vi kunde se var ju framförallt på den här första mindre orten där kunde man se en ganska direkt ned, alltså en dykning av det var väldigt mycket mindre på avloppsundersökningarna. Eh, där hade vi en sån tur så att det ena provet är gjort innan vi slår till- och det andra är gjort efteråt. Det visste ju inte, det är ingenting vi har kan påverka- men vi såg just det och där kan man se tydligt- att det, det har gett effekt- Ja och det finns ju faktiskt sätt att mäta narkotikaanvändningen bland befolkningen. Mätningen som Per Sundin pratar om den görs av länsstyrelsen i Jämtland som ett ledigt treårigt projekt för att komma åt narkotikabruket i länet. Och det handlar helt enkelt om att man mäter halten av narkotikapreparat i avloppsvattnet två gånger om året. Och vi själva har tagit del av siffrorna och på den mindre ort i länet som Per Sundin pratar om har man alltså kunnat se att just halten av cannabis sjunkit till ungefär en tredjedel. Sen ska vi såklart nämna att man inte kan dra allt för stora växlar av resultaten då man såklart inte kan slå fast att det beror specifikt på polisens arbete med knäckärvan. Men trots att det finns vissa indikationer på att narkotikanvändningen i jämtland har minskat så menar Persundin att det långsiktigt viktigaste är att man nu pratar om narkotikafrågan. Sen ska inte vi, som någon tror att vi inte oss att det här kommer att, alltså att vi har vunnit den här striden, utan det här är en liten delmål. Men det handlar hela tiden om att liksom jobba med de här sakerna. Få allmänheten, alltså de vanliga människorna, att se vad är det som finns i vårt närområde. I det här fallet, det som jag tycker gjorde mig gladast- det är nog att faktiskt att man hörde föräldrar som började reagera. Som såg det här i tidningar och sådana saker och säger- men vänta nu, vad är det här? Varför vet inte jag någonting om det här? Hur hittar jag information om det här? Vad ska jag prata med mina ungdomar om? Det är ju det vi vill nå fram till. Vi får de här reaktionerna- så att vi får ett alltså man pratar om det. Igen. Man måste prata om, om droger med sina barn också. Ett argument för att även straffa de som använder narkotika är ju att det ska vara avskräckande och kanske få dessa individer att sluta använda droger så att marknaden krymper. Men funkar det verkligen? Så här berättar Andrea igen. Folk var ju väldigt blygsamma med det när polisen var väldigt mycket runt omkring. Men sen efterhand så har vi fått veta att det har i sig i ungefär bara en månad tills rättegången hade börjat. Så det är väl en viss procent av folket som fortfarande röker. Men jag tror att utbudet inte är detsamma. Idag kom domen i en omfattande narkotikarättegång där 18 personer från länet dömdes för narkotikabrott. P.O. Bosson, som är utredningsledare vid Polisens enhet för grova brott i Jämtland berättar hur utredningen har varit. Intensivt. Väldigt intensivt. Väldigt mycket material att gå igenom. Och det har ju varit lagarbete från, från alla som jobbar här i Jämtland och även då på andra orter i Sverige- den 17 augusti 2022 döms 18 personer för inblandning i narkotikahärvan i Jämtland och några månader tidigare så hade ytterligare ungefär 20 personer dömts. De flesta som misstänks för ringa narkotikabrott har erkänt men personerna högst upp i hierarkin nekar till det mesta. Och när det kommer till uppdragsgivaren så har utredarna haft tillgång till fotot på brevet med hans telefonnummer på och en hel del avlyssnande samtal mellan honom och organisatören mellan sommaren 2021 och mars 2022. Trots det menar tingsrätten att det inte är styrkt att uppdragsgivaren förmedlat de kontakter eller instruerat organisatören som åklagaren har påstått. Och uppdragsgivaren frias helt från brott. Vi har varit i kontakt med uppdragsgivarens advokat Robin Grönvall som meddelar att de tycker att tingsrättens dom är korrekt och att man hoppas att även hovrätten fattar samma beslut. Åklagaren då, han hoppas på att hovrätten har en annan uppfattning. Vi har P4 Jämtland. Det som åklagaren nu vill att hovrätten ska ändra- gäller bland annat en av huvudmännen, en man i 25-årsåldern- som var misstänkt för grovt narkotikabrott- men som tingsrätten friade honom för. Åklagaren skriver i sitt överklagande- att tingsrätten missbedömt mannens involvering- då han i ett avlyssnat telefonsamtal- ska ha bett en annan man att beställa kokain- och sedan instruerat mannen om hur han skulle spä ut det och till vem det skulle levereras. I polisförhören nekar organisatören till brott. Han säger att han till vardags gör musik och får in pengar på spelningar. Han kan inte leva på det än men försörjer sig genom musiken, familj och vänner. Han säger att han inte förstår hur han skulle vara inblandad i narkotikaaffärerna. Han vill inte heller kommentera bilderna och konversationerna som hittats i hans mobil- han säger också att han inte vet vem rävens kusin på Kumla är och han vet inte heller vem räven är. När polisen spelar upp avlyssnade samtal för honom är i princip det enda han säger inga kommentarer. Bokaren nekar också till brott och han säger bland annat att jag hade ingen inblandning i det mer än att jag kanske är snäll och låter folk vara i min lägenhet. Organisatören och bokaren döms båda för bland annat grovt narkotikabrott till fyra års fängelse. Vi har sökt organisatörens och bokarens advokater men ingen av dem har velat ge någon kommentar. Flera har överklagat sina tingsrättsdomar och när vi spelar in det här så pågår hovrättsförhandlingarna i Sundsvall. Så om några veckor kan vi se om man dragit andra slutsatser om till exempel uppdragsgivarens inblandning. Så vi kommer såklart hålla ett öga på det här och uppdatera er när vi vet mer om hovrättsdomen i den stora knarkärvan. Du har lyssnat på p Krim om knallkarvan i Jämtland. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter var Jennifer Albo. Tipsa oss gärna på p 3 eller 073 461 2915. Där når du oss också på signal. Och följ oss på vårt Insta-konto Petri Krimpodden och där kan du också skicka meddelanden till oss som tips på vad du vill höra i programmet. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Stefan Sundberg. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.